«Людина ж у беді! Вже й забули кіндратове слово? Ех, люди, люди! Михаль, та гукни ж їм!» Але тут розчинилося небо, згойднувши рязку зір, і над нами прогучав владний голос діда кіндрата. «Геть хапух злав чесних лайновозів!» Асинізатори на бучках брязнули мідними черпаками, влад підхопили «Геть б, хапух! Злав чесних лейновозів!» І валка поїхала у бік Ірію. Небо, над яким блідо світилося. Я зістрибнув з бочки, кинув вішки на спину коневі та вернувся до видолка, в яким плюхався дядько Денис. Уздрівши мене, Дядько простогнав «Кинь пасок, Михайлику!» Я зняв пасок, але він був закороткий. Обережно намацуючи ногою дно, забрів по груди в гноївку. Далі ступати боявся, а паска не вистачало. Дядько Денис доточив його своїм язиком, зав'язавши тугий вузол, і повільно вибирався з долу, час від часу шпортаючи в гноївку, аж булькотіло. Нарешті ми вибралися на сухе і мовчки побрели до стрижня. Зоряне небо посміхалося іронічно, лагідно, з легким смутком, наче дід Кіндрат. І від сорому ми не наважувалися звести очі. Від нас тхнуло на кілометр. Миші шастали в нори. А молоді сосни розбігалися по пагорбах і стриміли віддаля густими темними гребінцями. Жаби вискочили з ріки, мов з окропу, коли я й дядько увійшли у воду та побрели на глибоке. Щуки, вигнувшись лискучими, щойно шинованими колісьми, покотили по греблі у бік рибрадгоспівського ставка. Карасі шкандибали за ними навздогінці на лопатих хвостах, буцім на ходулях. Довго дивився йому слід дядько Денис і раптом сказав без звичайного озлоблення, навіть з добрістю в голосі. І ці з нас утікають. По хвилі сумно додав, по самі вуха в лайні ми сьогодні сиділи, михайлику. Я мовчав. Між тим м'яка хоч і прохолодна вода, вода, що пахла пакульськими лугами і торфовищами, стрижень починався біля пакуля, повільно обволікала нас, змиваючи бруд. Дядько Денис пірнав у ріку з головою, пльохався, ляпав по воді долонями, брязкався, полоскав рота, Пускаючи гінки водограї, що злітали в небі і падали на ірій теплим дощем. «Скидай, дрантя!» – перхнув дядько. «Хай пливе за водою!» «Все одно у валці вже нам не бувать, а через ліс і в трусах перебіжимо!» Він хапливо вилузувався з куфайки під ватника. «Та хай воно пропаде усе пропадом! Не заплачу!» А як тітка запитає, де барахло, скажемо, у лісі перестріли бандити і роздягли. «Ех, Михайлику! Думаєш, дядько душу за копійку продасть? Хіба б не хотів я, аби і мене, як діда Кіндрата, на небо живцем зачерпнули? Та от тільки не витанцьовується, а хіба оновитися не хочеться?» Наче іконі у пакульського отця Савки. Тільки ж іржі на мені, а в три пальці. І жоден піп не допоможе. Звечора думаєш, завтра почну нове життя. Чисте і світле. А вранці тебе стиснуть в автобусі, Наче камсину в бочці. Потім вистрілять тобою з дверей. Аж несешся ти Зі свистом два квартали від зупинки до водоконтори, лякаючи ґавта горобців і збиваючи головою радіоантени з дахів. Нарешті падаєш на свій стілець і півгодини віддихуєшся. І поки ти віддихуєшся, хапаючи фіолетове, настояне на чорнилі конторське повітря,